Cunoașterea de sine. Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească. Romani 7 cu 18. Fiindcă ce se poate cunoaște despre le este descoperit în ei. Romani 1 cu 19. Vameșul sta departe și nu îndrăsnea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea, Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul! Luca 18, cu Omul este acela care se cunoaște pe sine, Ava Piman. Vrei să-l cunoști pe Dumnezeu? Cunoaște-te mai întâi pe tine însuți, Ava Evagrie. Vrei să știi cu cât te-ai făcut mai bun? încearcă și vezi cu cât te simți pe tine însuți mai rău. Cu cât vederea ta e mai luminoasă, cu atât mai limpede se văd slava lui Dumnezeu și păcătoșenia ta. Sfântul Grigorie, teologul Se cunoaște pe sine însuși, deosebea acela care se socotește pe sine nimic. Sfântul Ioan, gură de aur Cel ce s-a învrednicit să se vadă pe sine este mai presus de cel ce s-a învrednicit să vadă îngerii. Sfântul Isaac Sirul să nu adormi înainte de a cugeta la păcatele pe care le-ai săvârșit în cursul zilei. Sfântul Ioan, gură de aur. Cu cât cineva e mai neatent cu sine însuși, cu atât se socotește pe sine mai plăcut lui Dumnezeu. Dar acela ce se silește să se curețe de patimi, acela se rușinează să-și ridice ochii săi la Dumnezeu, că și se vede pe sine ca pe unul ce stă foarte departe de el, Ava Isaia. Nu e nimic mai ușor decât să te înșeli pe tine însuți și, înfumurându-te cu slavă de șartă, să te socotești ceva, fiind nimic. Sfântul Grigorie Teologul Nu i nimic mai bun decât să-ți cunoști neputința și nercunoștința, Sfântul Petru Damaschinul Cine-și vede păcatele, va vedea pacea. Ava Isaia Studiul cunoașterii de noi înșine să-l pune mai presus de orice alt studiu. Cea mai folositoare dintre toate cunoștințele este aceea care ne dă noțiuni despre noi înșine drepte și ne învață să ne conducem. Sfântul Ambrozie